Urriako hogeita hiudi gaurko honetan aste artea da eta berrrion albisteak duzue hau berriozar irriaatiaren albiste emankizunan. Lenik eta bein berriozarko berriekin hasiera emanen diogun gure kontakizunari eta kulturen artean emakumeen elkarteak antolatutako jardu erekin emanen diogu hasiera. Azte honetan, bizikiditza eta anistasunaren aldeko kultura arteko lehenengo bilgunea eta berdintazunaren bizikiditzaaren aldeko lehenengo ibilbidea izanen dira berriozarren. Kulturaren artean emakumen elkarteak berriozarko udalaren berdintazunarloak lagunduta antolatu ditu aste honetako onduko jarduerak. Bizikiditza eta anistasunaren aldeko kultura arteko lehenengo bilgunea. Urriaren nogeita laguan, asteazkena askena, zazpitar dien, udaleko e, kulturgunean, etxeko langileen nafarroko elkarteak emanen du hitzaldia etxeko langilea angileen araudi berriari buruz. Atzo, Kaixo Berriozar magazinean Zeliatemen Kultura Arte, Kulturaren eh, arte artean emakumen elkarteko presidenteare presidentearekin hitz egin genuen. Ekimen honen inguruan, entzun dezagun. Eh, del sector de las empleadas del hogar. Del hogar. Mm -hmm. Entonces, ha habido una nueva regulación y bueno, pues nos contarán un poco si esta nueva normativa realmente ha beneficiado Sí, ha visibilizado toda esa lo que decía, ¿no? Que se iba para eh, sacar a la luz la economía sumergida uh -huh. o por el contrario ha vuelto a invisibilizar más y, y bueno pues este uh -huh. no y no ha logrado los objetivos no desde luego eh, pues la normativa y una de las reivindicaciones de las trabajadoras del hogar es que esta que es una, una ley casi de segunda no uh -huh. de que no están ni asimilada a la seguridad social finalmente sea asimilada no bueno pues veremos con la uh -huh. De testimonio de la abogada con de laura pérez de también de trabajadoras del hogar como marina uh -huh. como irene que nos contarán eh, aparte de lo que es la normativa en sí lo que significa y luego pues ellas eh, personalmente las vivencias que tienen Beste aldetikan, e, bertintasunaren eta bezikiditzaren aldeko lehenengo ibilbida dugu Urriaren oitazazpian, larun batam, amartar dietatik aurrera, lantzeluze, frontoitik hasita. Ibilbidea, hainbat irigurune eta ingurune naturaletatik igaroko da. emakumeen presentziak, leku horien irudikapen, erabilaren eta erakuntza sortutako aldaketa dirazgarria ikusteko. Temek, ere, bigarren itzordu honen berri, ere, mantzigun, atzoko elkarriak. ¿Qué tal? Hacer un paseo, un itinerario que le llamamos por diferentes espacios urbanos y naturales, pero que tengan una referencia del aporte de las mujeres a ellos. ¿Qué ha significado el aporte de las mujeres en los espacios que tenemos de Berriosar? Mucha gente que es de aquí de Berriosar posiblemente lo sepa, o igual pasamos por ahí y no somos conscientes ¿no? de qué ha supuesto o qué perspectiva de género pode podemos poner, ¿no? Eta ikastaro baten berri ere manen dizuegu euskara zerotik ikasi nahi dutenentzat. Berriozarko auzalora eka euskaltegiak bere eskaintza zabaldu du eta astapen ikastaro bat abian jarri du. Astelenetik ostegunera, arretxaldeko zeietatik sortzietara. Gainera, berriozarko udalaren diru laguntzari esker, matrikula eguneko berrogeia merkeago ordaintzeko aukera dago. Izena eman nahi duen orok auzalor euskaltegira jo jodezake artekalekaleko goita laugarren zenbakian, Edota ondoko telefono zenbakietan, bederatzea lau sortzi, iru 00602 eta 602, 6-0 bat, lau 0, 0. Ongo gara dizuegu ere errira eta elkartasuna azoka Berrio Zarco Herriataldiak elkartasun azoka egin nahi du jarduera hori eginalizateko bizilagun guztion laguntza eskatu du. Horretarako Zurlarai elkartean astelenero eta asteartero arratsaldeko seietatik etatik egonen dira ekarpenak jasotzeko. Edo zein gauza jasoko dute hostailuak, arropa, musika, pelikulak eta abar. eta kirolaka aiipagai orain gure herriko bi mendi tallderen eskutik. Alde batetik beka hemendi taldeak iturgoera turgoienera trinitatera eginen du urri, urriko ateraldia. heldu den larun batean izanen da hori e, ohi bezala goizeko etan lanzenuze frontoitik abiatuta. Eta bestalde igandean los amigos dela montaina medzaleak taldeak oku, e, opakoako mende me mendatea izanen du elburu. Bertan, bailo mendia igotzeko asmoa baitute. Esan bezala, igandean izanen da hori goizeko bederatzetan eguzki plazatik aterata. Eta egunkariei errepasoa egiteko ordua iritsi zaegun, berria egunkariarekin hasiko gara. Eta ondoko titular nagusia ikus dezakegu, nafarroari eskainia. Zerbitzu publikoetan eunda hogeita malau milioiko murrizketa proposatu du upenek aurre kontuetan. Bestalde, pa, eta e, parlamentutik atera gabe, Ondokoa Nabaik edo Nabaiko talde parlamentariotik kanpo utzi ditu Manu Aierdi eta Patxi Leuza. Beste gai batzuk ere jorriatzen ditu Berriak. Ondokoa esate baterako Arte Estenikoen Batxilergoa airean dago, haserri eta kezkatuta daude irakasleak eta bukatzeko EAeko hauteskundeei begira jartzen zaigu Berria, Ondoko titularrearekin lehendakaritza bidean urkulluk lehen harremanak hasi ditu. Diario de notizias hartu ondokoa ondoko dezakegu letra molde handitan. Gehiengo politikorik gabe murrizketetan sakontzen duten aurrekontuak aurkeztu ditu UPNek. Argazki nagusiak berriz, zizurde txikira garamatza, bertan gaztetxoen talde bat ikus dezakegu, herriatzak eskuan eta ondoko titularriarekin, oinezaren ostean auzolana. Beste titularin artean, eh, PGNAUTE hau zia du izpide diario de notiziasek, PGNAUTEari zabaldutako espedientea ezagutzen zuen barzinak konseliari izendatu zuenean. Eta bukatzeko eta gaiberaren inguruan, Inigo Ali Martinez zuzendari agusi oia izanen da PGNAUTEaren ordezkoa gizarte politikan. Diario de Navarria, parlamentura begira, jarri da bere titular nagusian, sun-sundegi itxaron zerrendak eta zergak gaur parlamentuan. Beste gaien artean, inigo aili zuzendari nagusia gizarte politikako kontsellari berria, horixe e, titularria eta gaiberaren inguruan pegenauteren izendapena eta dimisioa azalduko ditu bartzinak. Bukatzeko ondoko informazioa topan dezakegun diario de Navarrean 2008an larogeita ma milioi bideratuko ditu Nafarroak zorrearen interesak solik ordaintzera. Eta bukatzeko gara egunkaria hartuko dugu esku artean. Hauek ere pejenautea hau uzia dute izpideen. Pejenautea uziari buruz dena zekien barzinak kontsellaria izendatu zuenean hori titular nagusia eta beste gai nagusietako bat nabaiko talde parlamentarioa ara lagrinesku aierdi eta leuza kanporatu ditu Hirugarren e, lerroburu batean ondokoa murrizketa gehiago dituzten aurre kontuen egin du upenek aurrera ateratzea zaila izanen duela jakinda eta bukatzeko azken albisteau nafar udalerriek tokiko administrazioen mapan aldaketa egitea babestu dute. Hauze beraz Gaurko titularren irakurketa eta orain eguraldia. Horeintxe bertan, amaika graduko temperatura daukagu berrio zanren, behela inoa izan da nagusi eguneko lehen orduetan, badirudi orduek aurrera egin ala behela ino hori desegiten joanen dela, gaurko e, zeruan hodeiak eta ostarteak izanen ditugu, eta temperaturei dago kionez, hogeita bat gradura irits gaitezke. Ausive izan da denan, gaurko albistegiari dagokionez informazio gehiago datu zen orduetan Berriozari irratean FMko 100.8an edo orduoro oro interneten eguzkiplaza.neten.